Acatist pentru taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută. Aleluia Doamnei fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești calea, preasfintei treimi scara adevărului care sfințește, ca să ne schimbăm din moritori în nemuritori, din păcătoși în credincioși, din întunecați în luminați, din neștiutori. În adânc cunoscători ai tainelor împărăției, din nesimțiți și împietriți, slujitori și rugători iscusiți, Pentru ca prin tine, poarta oilor, în viața cea veșnică să putem intra și cu adâncă smerenie te vom ruga, Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește-ne, sfințește-ne, desăvârșește-ne, și înfiază ne. Doamne săi, Domn al cerului și al pământului, Biruitorul iadului și al morții, fă ne pe noi, fie ai învierii, ca să scăpăm de moartea cea de-a doua, care este veșnică. Cel ce ești Lumina Lumii, fă ne pe noi, fie ai luminii, ca să putem trece peste fluviul de foc prin care se vor încerca la sfârșitul veacurilor toate sufletele. De aceea, doar slujitorii tăi, care vor fi ca o pară de foc, să treacă, vor putea și vor cânta. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care ești începutul și sfârșitul și ne vindecă de orbirea sufletelor, minților și cugetelor, ca să Te putem vedea în tot locul și în toată vremea. cuvintează ne Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce ești Alfa și Omega, și ne vindeci de surzenie, urechile conștiinței și cugetului, ca să auzim chemarea Ta la cina cea de taină din împărăția Ta. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Învățătorul Cel Ceresc, ca să ne lepădăm de Sine, să ne luăm crucea neamului, încât cu credință și evlavie să Te putem urma. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Îngerilor, ca să ne faci duhuri ca pe Îngerii Tăi, fiindcă de toate patimile trupului și sufletului ne-am repădat, și în lumină la față sufletele noastre le schimbat. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Domnul al puterilor cerești, alungă toate duhurile necurate de la noi, ca să fim neamul tău sfânt și preoțesc. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu, dă-ne putere, încuviință, mijlocul și ajutorul ca toate poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii, să le putem lucra. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, cel ce ieșezi de-a dreapta Tatălui, Ceresc, și dăruiește-ne un loc și un nume nou, veșnic și nepieritor, mai prețios decât fii și fiicei ca sem că ne-ai trecut la dreapta ta binecuvintează ne, Doamne Iisuse Hristoase și dăruiește ne taina cea din veac făcută și de înger neștiută. Aleluia, Doamne Iisuse Hristoase, Apărătorul cel tare și puternic, cel care ai toată puterea în cer și pe pământ. De aceea ai dat cheile împărăției tale în mâna sfinților apostoli și prin taina preoției slujitorilor tăi, ca să lege și să dezlege toate cele de pe pământ și în cer. Dar ai păstrat în mâna ta cheile iadului și ale morții, pentru ca să ne aperi de toate cursele, ispitele, loviturile, nenorocirile, Războaiele, dezastrele, legăturile, vrăjile asupra noastră aduse de demoni, de dușman, de sinagogile satale. Pentru că la ceea de-a doua venirea Ta să Te putem întâmpina și să Te putem ruga. Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește-ne! Sfințește-ne, desăvârșește-ne și înfiază-ne, Doamne Iisuele Listoase, Cel care Sfinților Apostoli le poruncit, luați Duh Sfânt, trimite după făgăduința ta pe mângâitorul, Cel care lumea nu-l poate vedea și primi, dar care într-un noi veșnic va sta, la față sufletele și trupurile noastre le va schimba. În veșmântul de nunta al harului ne va îmbrăca. Când vom adormi Îngerii tăi pe calea cea luminată ne vor purta. Sufletele noastre cu apă vie le vor curăța. Veșminte de cinste ne ve da ca să putem veni în fața ta și vom cuvânta. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Cel care toate prorocirile le-ai împlinit și pe proroci, drepți, mucenici, cuvioși, patriarhi în împărăția Ta i-ai primit și un loc le ai rânduit. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Cel care pentru sfinții, apostoli, serafi, ucenici, preoți, Monachi și monahii, un templu în împărăția ta a zidit. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, cel care ești mirile cel dumnezeiesc, căreia Tatăl Cel Ceresc o cetate, o împărăție i-a dărvit și ca o mireasă pentru nunta cea veșnică ție ți-a pregătit. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoasie, Cel cu înderungă răbdare, Neamul Tău, Cel Ceresc, Sfânt și Preoțesc, ai ales, ai binecuvântat, Ai încercat, ai sfințit și ai desăvârșit. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoasie, Învățătorul Cel minunat și iscusit, Cel care, ca să facem pildele talanților, minelor și minunilor Tale, ne a învățat, ne a ajutat și ne-ai îngăduit. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, arhereul cel Ceresc, Cel care Sfintele Taine le-ai întemeiat, de aceea Te rugăm, primește Fintele rugăciuni ale slujitorilor tăi pentru noi, ca semn că făcăduințele tale pentru noi le-ai împlinit. Bine cuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, și dăruiește-ne taina cea din veac făcută și de înger neștiută. Aleluia, Doamne, Iisuse Hristoase, Lui Dumnezeu, Cel care ridici păcatele lumii. Te iubim și te rugăm, să ne ridici pe noi din toate durerile, bodile, nevoile, neputințele, să ne izbăvești de moartea cea de-a doua, să pogori asupra noastră mila, pronia și iubirea ta cea dumnezeiască, să faci din noi neamul tău cel sfânt și preoțesc, să conduci corabia bisericii ortodoxe prin furtunile lumii la limanul împărăției tale, ca să putem striga. Doamne, Isuse Hristoase, mântuiește ne sfințește-mi, desăvârșește ne și înviază-ne. Doamne, Isuse Hristoase, Cel ce-ai înviat pe lază pe fica lui Iair, pe fiul văduvei din Naim, ca să ne arăți că ai puterea supra morții, păcatului și iadului, ridică-ne pe noi din mormântul trupurilor noastre. Fă din țărâna mormintilor noastre scară la cer, întărește pe îngerii noștri păzitori, ca să nu cădem în ispite pierzătoare de suflet. Te rugăm să ne dai putere asupra demonilor, ca să-i alungăm, să-i legăm. Fă să se împlinească făgăduința ta, că ne vei da putere să pășim peste șerp și peste scorpii, încât să putem zice așa. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, cel ce-ai întărit pe sfinții tăi mucenici, încât cu bucurie viața lor ți-au dăruit. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, cel care pe sfinții erarhi să păstorească turma aleșilor tăi, i a învrednicit și prin ei neamul tău l-ai sfințit. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, cel care pe sfinții cuvioși, cu mucenicia inimii i-ai obișnuit și rodul de 30 al faptelor de mântuire, rodul de 60 al rugăciunilor de sfințire și rodul de 100 al rugăciunilor de slăvire, ți-au adus și ți-au dăruit, de aceea rugăciunile lor pentru noi le-ai primit. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al milei, cel care cu duioșie ne-a iertat, de toate păcatele ne-a curățat și între fiin viere ne-a rânduit. Binecuvintează-ne, Doamne, și Hristoase, chipul cel Dumnezeesc, cel care, ca să ne redai chipul și asemănarea cu tine în lume, ai venit. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, pâinea care s-a coborât din cer, cel care, prin taina Sfintei Euharistii, de moartea cea veșnică ne-ai izbăvit și ca să fim ai împărăției pentru noi te-ai Bine Binecuvintează-ne, Doamne Iisus cer care poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii, pentru noi le-ai rostit și prin ele o cale la cer pentru noi ai rânduit. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase și dăruiește-ne taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută. Aleluia, Doamne, Iisuse Hristoase, Mesia cel așteptat, cel care prin toți prorocii drumul vieții tale l a anunțat. Din Sfânta fecioară, un trup omenesc ai primit, așa cum Isaia a grăit. În Betleem te-ai născut? Și în Egipt, de Irod, ai fugit. Apoi, în Nazaret, ca să fii Nazareu, ai venit, și în Galileea, lumina ta a strălucit. În Templul din în învățătura ta ai rostit, de aceea, fariseii, saducheii și irodeani te-au ispitit, dar noi, cu sfinții, te-am cinstit, te-am slăbit, te-am iubit și am rostit Doamne! Isuse Hristoase, mântuiește-ne, sfințește-ne, desăvârșește-ne și înfiază-ne. Doamne Isuse Fiul fiului David, cel care, taina nașterii, cea de-a doua din Duh și din apă ne-ai descoperit, așa cum către Nicodim să grăiește ai binevoit, și prin preasfânta născătoare de Dumnezeu, ca o lumină din lumină. Icoana ta sfântă ne-ai când ca un prunc de lumină între noi ai venit și taina nașterii tale într-un noi și pentru noi ai săvârșit, iar noi am grăit. cuvintează ne Doamne, Iisuse Hristoase, cer care să vii într-un noi cu Tatăl Ceresc și cu Împăratul Ceresc ai făgăduit. Și că împărăția ta în noi este nedescoperită. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Cel care din lumina ta, o lume și un templu în cer ai plămădit și în ea pe sfânții tăi i-ai adunat și i-ai primit. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Cel care Tatălui ceresc pentru noi, te-ai rugat, și ca să pregătești sălașuri pentru sfinții tăi, la cer, te-ai innoțat. Binecuvintează-ne, Doamne, Isus Hristoase, Cel care taina sfântului tău trup și scumpului tău sânge ne-ai dat și pe noi ne-ai sfințit, ne-ai ne-ai înfiat. Binecuvintează-ne, Doamne, Isus Hristoase, Cel care cu mâinile tale toate le-ai creat, și prin Sfințile Taine, o lumea a Sfinților tăi, ai plământit și ai binecuvântat. binecuvintează ne Doamne Iisuse Hristoase, Cel care, cu mâinile străpunse de cuie pe cruce, poruncile legii iubirii le-ai săvârșit și timp de 2000 de ani cu noi ai stat. binecuvintează ne Doamne Iisuse Hristoase, Cel care, din Sfânta Cruce, Poarta cerului ai făurit și pe Sfinții Petru și Pavel să o păzească ei rânduit, ca să nu treacă decât cei pe care i-ai ales și i-ai chemat. Binecuvintează-ne, Doamne, Isiris minunea minunilor, cel care ești minunat între Sfinții tăi, te iubim și te rugăm dăruiește-ne taina și mucenicia inimii, ca să intri pe partea inimii, Într-un noi Și să faci împărăția ta cea preoțească În noi și pentru noi Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase Și dăruiește-ne taina cea din veac făcută Și de înger neștiută Aleluia, Doamne, Iisuse Hristoase Cel care ne-ai poruncit să iubești pe Domnul Dumnezeul tău Din toată inima ta Cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, fiindcă Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem Fii lui Dumnezeu. De aceea, prin tine, Duhul în fierii s-a dat, așa cum în grădina Ghețemane pentru noi te rugat, căci toată făptura așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu și împreună cu noi să zică Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuiește-ne, sfințește-ne, desăvârșește-ne și înfiază -ne. Doamne, Iisuse Hristoase, Împăratul cel prea slăbit, Cel care voia Tatălui Ceresc a împlinit, Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său, Cel Unul născut, la dat, Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aceea cei pe care i-a cunoscut mai înainte, ia și hotărât să fie asemenea chipului fiului său, ca el să fie întâi născut între mulți frați. Iar noi ne-am bucurat și am strigat: Bine cuvintează-ne doamne, serioase, cel ce chipul și asemănarea cu tine ni le redai, ca să fim duhuri ca îngerii tăi și pară de foc precum sunt. Slujitorii Tăi! Binecuvintează-ne, Doamne Iisuri Histoase, a toate vindecătorule și vindecă. ochiul conștiinței noastre ca să Te putem vedea și graiul inimii noastre ca în taină să ne putem buga. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuri Histoase, pomul vieții veșnice și dă-ne să gustăm din rodul nemuririi ca să scăpăm de moartea cea duhovnicească. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Învierii, viruitor al morții și al iadului, dă-ne să fim fii ai Învierii. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Lumina Lumii, dăruiește-ne să venim la Tine pe calea cea luminată aduși de Îngerii Tăi, ca semn că porunca Ta să fim fii ai Luminii am ascultat. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului, ascultă rugăciunile Sfinților Tăi pentru noi, ca semn că te fiii împărății un loc pentru noi ai pregătit și ai păstrat. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care cercetezi inimile și știi că dușmanii Tăi neamul nostru l-au lovit neîncetat. Vină și ea-ne în mâna ta, ca semn că de toate vicleniile, cursele și loviturile lor ne-ai scăpat. Binecuvintează-ne, Doamne Histoase, și dăruiește-ne taina cea din veac făcută și de înger neștiută. Aleluia, Doamne Iisuse cel care a îndepărtat de la noi lanțurile păcatilor și patinilor, cel care ne vindeci rănile sufletelor, aduse de demonii lenei, desfrânării, achediei, mâniei, pismei și tufiei. Te iubim și te rugăm să alungi de la noi toate sinagogile satanii, pe toți vrăjitorii, ateii, păgânii, blestemații, lepădații de la biserica ta ortodoxă, ca să fii mereu cu noi, așa cum a fost făgăduința ta și să te putem chema Doamne Iisuse Hristoase mântuiește-ne, cințește-ne, ne și înfiază-ne. Doamne Iisuse Hristoase, împăratul cel prea slăvit, dătătorul celor din cer, deschizătorul celor ce bat la ușa am Tale, cel care înlături înșelarea de la cei ce Te caută cu inimă curată, de aceea Te rugăm rănește ne cu pâinea cea coborâtă din cer. adapne cu apa cea vie, ca să fim cei despre care ai zis. Fericiți cei flămânzi și ce însetați de dreptate, ca aceia se vor sătura. Pentru ca cu inimi curate să te putem ruga. Binecuvintează-ne, Doamne, Isferiștoase, Dumnezeu cel adevărat, și ne credința cea adevărată care mută muntele neamului nostru la tine. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Domn al milei, dă-ne să împlinim porunca Ta, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Domn al păcii, dă-ne să trăim cuvântul Tău, fericiți Făcătorii de pace, că aceia... Fiii lui Dumnezeu se vor chema. Binecuvintează-ne, Doamne seristoase, Histoase, al Jertfei, și ne ajută când vom fi prigoniți și loviți, ca să trăim cuvântul Fericiți veți fi când vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind pentru mine. Binecuvintează-ne, Doamne Iisă Mântuitorule, Cel ce ridici păcatele lumii și taina curăției ne-ai descoperit când ai rostit, fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Binecuvintează-ne, Doamne Iisus Hristos, Domn al Smerenii, Cel care ne-ai poruncit, învățați de la mine că sunt blând și smerit. De aceea ne-ai învățat, fericiți cei săraci cu Duhul, ca lor este împărăția cerurilor binecuvintează ne Doamne, Isuse Hristoase, Domn al blândeței, Cel care de taina blândeței ne-a Fericiți cei blânzi ca aceia vor moșteni pământul împărăției tale și moștenitori ai slavei tale să fim ai binevoit. binecuvintează ne Doamne, Isuse Hristoase și dăruiește-ne taina cea din veac făcută și de înger neștiută. Aleluia, Doamne. Iisuse Hristoase a toate știutorile, cel care cu înțelepciune ne a învățat, când știți acestea, pe ce sunteți dacă le veți face? Și prin învățăturile tale să adunăm comoara sufletelor neamului nostru ne-ai ajutat, fiindcă timp de două mii de ani, porunca ta, pe ce cei prigoniți pentru dreptate, ca lor este împărăția cerurilor. Putere să răbdăm ne-ai dat, de aceea, cuvântul tău binecuvântat pe cei ce vă vrea să mă. Rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. L-au împlinit și nu ne-am răzmunat, pe cei ce ne-au jefuit, tălhărit. Cu o răbdare nefirească de tine și pe tine, te-am urmat și te-am ascultat. De aceea am strigat Doamne să-i se mântuiește-ne. Sfințește-ne, desăvârșește-ne și înfiază-ne. Doamnei săi Hristos, arhereul cel ceresc, Cel care taina înțelegerii ne-ai dăruit când pentru noi ai rostit. Fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud, ca să se împlinească ceea ce s-a afroorocit. Voi strânge la oaltă această mărturie și voi pecetui această învățătură pentru ucenicii mei. De aceea te rugăm ne ochii cugetului și conștiinței ca să te putem vedea căci fericiți sunt ochii care văd ceea ce vedeți voi și să rostim. Binecuvintează-ne, Doamne Iisus Cel care pentru noi ai descoperit, căci iată împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Binecuvintează-ne, Doamne! Iisus Iisus, cel care taina mântuirii ne-ai dăruit când ai rostit, ceea ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede și nu se va boteza, se va osândi. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisus cel care, porunca Ta, părăcește cei ce n-au văzut și au crezut, pentru noi ai rânduit și în credința Ta ne-ai întărit. Binecuvintează-ne, Doamne Iisus Hristos, cel care, cuvântul Tău, care este Duh și Viață, ne dăruit, de aceea ai rostit cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua de-apoi, pe acela care Te-a nesocotit. Binecuvintează-ne, Doamne Iisus Hristos, cel care ne a încredințat toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, de aceea, pentru credința care mută muntele neamului nostru, la tine ne-am rugat. Binecuvintează-ne, Doamne Isuristoase, a toate binefăcătorile, Cel care ne-a zis: Nimic nu va fi vouă cu neputință. De aceea, pentru mântuirea, sfințirea și desfășurarea noastră, coroncile mântuirii, sfințirii, desfășuririi și înfierii ne-ai lăsat. Binecuvintează-ne, Doamne Isuristoase. Cel care taina și porunca intrării ne dat. Fericiți cei care spală veșmintele lor, ca să aibă stăpânire peste pomul vieții și prin porți să intre în cetate, ca semn că la nunta ta cea cerească ne-ai chemat. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisui și dăruiește-ne taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută. Aleluia Doamnei, să-i stoase mintea cea dumnezeiască și Logosul întrupat. Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă toate cu înțelepciunile ai făcut. De aceea lumea și oamenii căzuți în păcat ei ai salvat, i ai curățat, i ai luminat, i ai învățat și cu taina trezviii ne-ai înarmat. Și fericit este acela care nu se va într întru mine. Pentru că ne-ai zis, cel ce crede în mine are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. De aceea noi te-am rugat, Doamne Iisuse mântuiește-ne, sfințește-ne, desăvârșește-ne și înfiază-ne. Doamne Iisuse a toate ții cel care porunca Sfintei Râvne ne-ai dat, fericită este sluga pe care venind stăpânul o va găsi făcând așa, fiindcă hrana cea duhovnicească să o împățim la frați neînvățat. Cine oare este sluga credincioasă și înțeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slujile tale ca să le dea hrana la timp? Și de aceea răspunsul cel bun l-am dat, Binecuvintează-ne, Doamne, Iisule Histoase, ca să facem pilda talanților și să putem zice, Doamne, cinci talanți mi ai dat. Iată, astăzi cinci talanți am câștigat cu el. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisule Histoase, ca să auzim din gura ta, bine slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria Domnului tău. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse căci taina darului Tău nu are sfârșit, căci celui care are îi se va mai da, iar taina și porunca Sfintei Râvne nu va înceta nici în împărăția Ta. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse cel care ne-ai poruncit, cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine, pentru ca noi, crucea neamului, să o putem purta și să te putem urma. Binecuvintează-ne, Doamnei Sfii Cel care, ca pe ucenicii Tăi, ne-a învățat. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâ și vă vor izgoni dintre ei și vă vor bazocori și vor lepăda numele vostru care o. Din pricina Fiului omului. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care ne-ai descoperit. Și aceasta este voia celui ce m-a trimis, ca din toți care mi-a dat mie să nu pierd niciunul, Ci să-i pe ei în ziua cea de apoi. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care a zis, Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Binecuvintează-ne, Doamne, Isus Hristoase, și dăruiește-ne taina cea din veac făcută și de înger neștiută. Aleluia, Doamne, Isus Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel care, taina ascultării, ne-ai dăruit când ai rostit, Fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc, pentru că în cuvintele tale, care sunt Duh și sunt viață, am crezut. De aceea te rugăm împlinește pentru noi cuvântul tău. Oile mele, ascultă glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine și eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în viață și din mâna mea Nimeni nu le va răpi ca să-ți putem cânta, Doamne, Isus Hristoase, mântuiește-ne, sfințește-ne, desăvârșește-ne și închiază-ne. Doamne, Isus Hristoase, răsăritul soarelui, cel dumnezeesc, cel care pentru noi, învățăturile tale și poruncile Tatălui Ceresc le-ai mărturisit. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. De aceea, pentru toți cei care te-au urmat, poruncile tale le-ai dat. Să măduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți în dar ați luat, în dar să dați. Iar pe Dumnezeu să-L lăudați și la El să vă rugați. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Histoase, cel ce ești schimbarea dreptei celui prea înalt. Dăruiești-ne taina chemării la cina acea de taină din împărăția ta, așa cum sfinților tăi le-ai descoperit. Veniți, iată, toate sunt gata. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Histoase, cel ce ai bogăția cea nempusinată și comorile cele duhovnicești, de aceea prin îngerii tăi, pe cei aleși îi vestești. Temeți-vă de Dumnezeu și dați lui Dumnezeu slavă, ca venit ceasul judecății și vă închinați celui ce a făcut cerul și pământul. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care, un templu al slavei Tale, în trei zile ai zidit și cuvântul tău. Templul meu, lăcaș de rugăciune, se va chema pentru toate popoarele și acest cuvânt îl împlinești. Binecuvinte, ne Doamne Iisul cel care prin taina chemării, la cina cea de taină, la nunta cea cerească ne-ai chemat. Când ai rostit, fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru noi parabola ta a împlinit. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Istoase, biruitorul iadului și al morții, că te slăbim, te iubim și te rugăm să ne ajuți cu sfinții tăi îngeri în războaiele cu trupul, cu lumea și cu demonii, fiindcă aici... Este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Binecuvintează-ne, Doamne Iisus Hristosie, Cel care la Tine ne-a închemat. Veniți la mine, toți cei o și împăvărați, și eu vă voi odihni pe voi, ca semn că între fiii învierii, luminii și împărățiii, un loc ne pregătit și ne păstrat cuvintează ne Doamnei Săristoase, și dăruiește-ne taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută. Aleluia, Doamnei Săristoase, Domnul Păcii! Cel care ne-ai păgăduit, pacea mea o dau vouă, pentru că fericiți cei ce fac poruncile lui și îl caută cu toată inima lor, fiindcă pentru noi cuvântul Tău Fericite sunt slugile acelea, pe care venind stăpânul le va afla gând. Pentru noi taina trezviei a însemnat, de aceea făgăduința ta, adevărat zic vouă, că se va încinge, el și îi va pune la masă și apropiindu-se le va sluji, fiindcă pe noi la cina cea de taină ne a chemat și făgăduința ta că vei fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Să o te-am rugat. Doamne, Iisuse Hristoase, mântuiește-ne, sfințește-ne, desăvârșește-ne și înfiază-ne. Doamne, Iisuse Hristoase, domna Domnul cel care pentru noi ai rostit, fericită este sluga aceea pe care venind stăpânul o va găsi făcând așa, ca să împlinești pentru noi Păgăduința ta, adevărat vă spun vouă, că o va pune peste toate avuțiile sale. Iar noi vom cânta, cumintează ne Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care, prin cuvântul Tău, fie că va veni la straja a doua, fie că va veni la straja a treia și le va găsi așa fericite sunt acelea. Cel ce cu învățăturile tale luminat și cu Ele ne-ai deșteptat, bine cuvintează în Doamne seristoase, Cel care ne-ai păruncit să fie mijloacele la cele voastre încinse și făcliile voastre aprinse, adică pregătiți în toată vremea și în tot locul pentru taina parosiei. Bine cuvintează în Doamne Siristoase, Cel care ne-a învățat, voi fiți asemenea oamenilor care așteaptă pe stăpânul lor când se va întoarce de la nuntă, ca venind și bătând îndată să deschidă. Bine cum ne Doamnei să să-i ca să putem împlini cuvântul Tau. Deci voi fiți gata că în ceasul când nu gândiți, Fiul Omului va veni și ne vei judeca după lucrarea în care ne vei găsi cuvintează ne Doamne Iisuse Histoase, ca să nu fim ca sluga aceea care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit, nici n-a făcut voia lui și de aceea va fi bătută mult, fiindcă de păruncile tale nu s-a îngrijit și nu le-a făcut. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Histoase, ca să dobândim trăirea cuvântului, fericit bărbatul care se teme de Domnul, Într-o poruncile lui va voi foarte și făcând poruncile tale, în ele să te găsim. cuvintează ne Doamne Iisuse Hristoase, ca să trăim și să aflăm adevărul care pentru noi s-a rostit. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său. Binecuvintează-ne, Doamne Iisuse Hristoase și dăruiește-ne taina cea din veac păcută și de înger neștiută. Aleluia, Doamne, Iisule Hristos, învățătorul cel dumnezeiesc, cel care a ta această sfântă ne și cu botez am a mă boteza și câtă nerebdare am până ce se va împlinim, adică să faci poruncile Tatului Ceresc, să te jertfești pentru noi și pogăruirea Duhului Sfânt pentru noi, să o vestești. Foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins. Fiindcă acest foc, fiecare suflet îl va săra, pentru că, la vremea parosiei, cu trecerea prin fluviul de foc, fiecare suflet se va încerca. Iar noi te vom ruga, Doamne Iisui Hristoasie, mântuiește-ne, sfințește-ne, desăvârșește-ne și înfiază-ne. Doamne Iisui Domn al Mucenicilor, Cel care pe Sfinții Mucenici ai aflat, i-ai ajutat când în foc dușmanii tăi i-au aruncat în cer. Cu îngerii tăi i-ai luat, strălucitori ca soarele pe cuvioșii tăi i-ai arătat, așa cum la momentul parusiei toți ființii tăi la față îi vei schimba și ei vor cânta. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, cel care taina împărăției prin nașterea ta ne-ai arătat și cuvântul tău Fericit este pântecul care te-a purtat și sânii la care ai subt, l-ai împlinit, căci ca fiu al omului într-un noi ai venit și neamul nostru omenesc l-ai mântuit. Binecuvintează-ne, Doamne Iisusei cel care ai zis așa este, dar fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc, fiindcă prin cuvântul tău cel dătător de viață ne-a învățat, ne-a luminat și nașterea cea de-a doua ne-a dat. Binecuvintează-ne, Doamne Isuseistoase, cel care ucenicilor tăi adevărul ne-ai relevat. Cel ce lucrează adevărul vine la Lumină ca să se arate faptele lui, când Dumnezeu sunt săvârșite. Binecuvintează-ne, Doamne Isuseistoase, ca să împlinim versetul. Fericit bărbatul, cărea nu-i va socoti Dumnezeu păcatul, nici nu este în gura lui de Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, ca să ne înveți cuvântul. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și în legea ta îl vei învăța pe el. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase, cel care de toate păcatele ne-ai curățat, și ce înseamnă cuvântul, fericiți cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului. Prin toată viața ta ne-ai arătat. cuvintează ne Doamne Iisui cel care ne-ai poruncit. Fiți, dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru, cel de desăvârșit este. Ca să ne înveți, ca asemănarea, prin desăvârșire se dobândește. cuvintează ne Doamne Iisui și dăruiește-ne taina, și -a din veac făcută și de îngeri nâștiută. Aleluia, Doamnei Iisuse Histoase, Fiul Tatălui cel iubit, Cel care taina în fierii prin iubire ne a descoperit. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi, și vom veni la el și vom face la el celor ce păruncile fericirilor le-au săvârșit și le-ai binevestit. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Taina și porunca bucuriei ne-a învățat, căci așa în cer va fi multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de păcăință. De aceea te-am rugat, Doamne Iisă mântuiește-ne, sfințește-ne, desăvârșește-ne și înfiază-ne. Doamne Iisă cel care taina bucuriei, să o trăim ne Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie de plină. De aceea taina așteptării și durata încercării ne-ai rânduit. Fericit cel ce va aștepta și va ajunge la 1335 de zile Adică o vreme, două vreme și o jumătate de vreme Pentru ca să aducem rodul de taină așteptat Și de aceea am cuvântat Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Hristoase Cel care, taina cuvântului, bate voi păstorul Și se vor risipi oile turmei Prin viața ta ne-a și o trăiesc toți cei ce te-au urmat. Bine ne Doamne Israelistase, Cel care ai rostit, rugați-vă. Dar ca să nu fie fuga voastră iarna, căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făptuirii pe care a zidit-o Dumnezeu. Bine cuvintează-ne, Doamne Israelistase. Cel care ne-ai sfătuit, în toată vremea rugându-vă ca să vă întăriți, să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului. Binecuvintează-ne, Doamne, isteristoase, cel care la cina ta de taină ne-ai chemat. Fericiți cei chemați, la cina nunții mielului, de aceea Ortodox timp de 2000 de ani ne-ai păstrat. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse cel care toate le-a inversat, căci ceea ce la oameni este înalt, urăciune este înaintea lui Dumnezeu. Și cel ce se smerește pe sine se va înălța, de aceea pe cruce între tălhare ai fost răstignit și între înger la cer te-a înălțat. Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Iisuse, cel care la taina alegerii să lucrăm neindemnat, Căci unde va fi comora voastră Acolo va fi inima voastră Binecuvintează-ne, Doamne, Iisuse Cel care răspunsul cel bun să-l dăm ne-ai Fericit vei fi că nu poți să să-ți răspătească Căci faptele cele de milostenie Titorie, liturghiile, parastasele, slujbele Pentru vii și pentru adormiți Îngerii tăi le-au însemnat și pentru noi, răspunsul cel bun l-au dat. Bine cuvintează-ne Doamnei Seristose și dăruiește-ne taina acea din veac făcută și de unger neștiută. O, oh, Doamnei Seristose, cel care pentru noi te-ai rugat ca tot să fie una, după cum Tu, Părinte, într-o mine și eu într tine, așa și aceștia în noi să fie una ca lumea să creadă că Tu mai ai trimis. Și taina în fierei pentru noi prin gesta Ta ai lucrat, eu întru ei și Tu întru mine, ca ei să fie desăvârșiți într-unime, ca să ne înfiez prin iubire, că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit și pe mine. De aceea Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, Doamne, Iisus Hristos, dăruiești-ne taina cea din veac făcută, de îngeri neștiută. Rugăciune pentru redobândirea chipului cel dumnezeiesc. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina icoanei tale în inimă. Pentru ca să ne rugăm în taină la ea. Fără să spunem cuvinte. Ci să auzim cum gândul nostru cel smerit devine tămâia rugăciunii pe care o pun îngerii în din fața ta. Și să vii ca un mire iubit în biserica ta din inima noastră, odată cu Tatăl Ceresc, cu Împăratul Ceresc, cu toată împărăția ta, ca să se împlinească învățătura ta, că împărăția ta este în noi. De aceea, în inima noastră vei intra pe frunțile noastre în numele Tău cel Sfânt, cu de lumină va fi scris, sufletele noastre schimbare la față, în mâna Tatălui Ceresc le vei aduna și taina cea din veac păcută și de înger neștiută prin noi și cu noi se va vedea. Aleluia, slavăție doamnei Doamne Histoase, te iubim și te rugăm, dăruiește ne taina icoanei tale în inimă, prin care ca într-o poartă a oilor, a împărății, a luminii și a bucuriei vom intra. Sufletele noastre curățite cu apa via Duhului Sfânt, chipul și asemănarea cu tine vor căpăta, în veșmintele cele cerești îngerii tăi ne vor îmbrăca, la tronul tău de slavă ne vom închina și cântarea de mulțumire, de iubire și de slavă pe buzele noastre va sta. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina icoanei tale în inimă, ca o poartă de intrare în oceanul iubirii, în care ne vei chema, când pe scara adevărului tău vom urca, când sufletul nostru, chipul și asemănarea cu tine va căpăta. Cu într întru tine, pe calea credinței va alerga, pe scara de lumină adevărului tău vom urca, în viața cea veșnică a iubirii tale vom intra, asemănarea cu tine ne vei reda și ce înseamnă adâncul legii iubirii vom vedea.